Серцем зрадів їх уздрівши володар мужів Агамемнон, і до Менеєві мовив тоді він слово ласкаве. І до Менею, тебе не до усіх безстрокінних данаю, я поважаю, чи то на війні, чи то в іншому ділі, чи то на учті, коли іскристе вино із водою кращі захейських синів у кратерах мішають почесних. Справді, в той час, коли інші, Довговолосі Ахеї мірою п'ють, то перед тобою наповнений келих завжди стоїть, як і в мене, щоб пити за серця бажанням. Вбій, вирушай і вияви доблесть, якою пишався. І до мене йому Крітян провідься у відповідь мовив. Сину Атрею, завжди тобі я товаришем вірним буду... Як сам я раніш обіцяв, ще й кивнув головою, та спонукай бо тих інших довговолосих ахеїв бій починати мерщій, бо трояни зламали священну клятву, смертна загибель, і всяке нещастя надалі їх дожидають, вони бо порушили першими клятву. Так він сказав, і Атрід, радіючи, далі подався. Він підійшов до Еантів, пробившися ледве крізь натовп. В бій споряджались обидва. Ішла хмарою з ними піхота. Як козопас із чатівні високої інколи бачить хмару від моря бурним зефіровим посвистом гнану і від смоли чернішої здалеку хмар, здається, і суне над морем вона, і веде ураган за собою. Дивиться з жахом пастух і жене до печери отару, так за еантами вслід, поспішаючи в Січу жорстоку, паростків зевса хоробрих, густі посувались загони, чорні, як хмара, щитами й списами наїжджені грізно. Серцем зрадів їх, побачивши, владар мужів Агамемнон, та їх обох окликаючи, слово їм мовив крилате. «Славні еанти, хоробрі! Ахеїв вожді, міднобронних! Вам підбадьорень не треба, і наказувать вам я не буду! Добре й самі ви, народ, спонукаєте битись завзято! Тільки б озевсе наш батьку, і ви, Аполоний Афіно, Дух такий самий палав би у кожного воїна в грудях. Скоро б упало подолене місто державця Пріама нашими взяти руками і дощенту зруйноване нами. Так він сказав, і від них відійшовши до інших подався. Нестор зустрів всім удалі, пілоський гучний красномовець. Товаришів шикував він і кликав їх битись завзято. Поруч великий стояв Пелагон і Аластор, і Хромій разом з Біантом, керманичем Люду і владущим Гемоном. воїв комонних та їх колісниці вперед він поставив. Заду ж пішого війська хороброго лави численні певним оплотом в бою, а всередину пхнув полохливих, щоб навіть той, хто не хотів, примушений був воювати. Воям комонним він першим наказував рівно рядами коней тримати своїх, не збиваючись в купу безладну, щоб із комонників кожен на силу і вмілість поклавшись, не виривався один уперед і троянами битись. Не відступав би назад, цей інших ослабити може, хто ж не летить своїм повозом на колісницю ворожу, списав перед виставляй. Цей спосіб є самий найкращий. Так наші предки, міста і мури міцні руйнували, маючи розум такий же і запал у грудях той самий.